As-salatu hayrun min annam. As-salatu. Deja nechiul tot per grat musulmane, sese uniam n-sher me gruan time. Icem lërësh ikimin e telenovelave. Dhe më thotë jo ja. Edukimi Në familje I antarëve të familjes është gjihad Nuk është i leht është njëse si lufta e shenjt Për këta është në dhe Zotët Gjellë Gjellar I ka ngarkuar gjith antarët e familjes me përgjithsi si mbas pozitës që kam burin ose kre familjarin e ka urnuar Zotit duke thën ja e juhe lëdhina a mënu ku fuse kum muahli kum nara o ju që keni besuar ruajnë i vetët tuaja dhe familje tuaja nga zari gjenemit si ruat familje nga zari gjenemit duke i mësuar për fejnë dhe për besimin, duke iftuar në islam. Ndo njëherë, ne e gabëjmë në mënyrë se si iftojmë njërzit në islam. Gratë tonë, ose rasti kur burat janë problematikë, burat dhe njërzit në përgjithsi, Duhet ju mësohet për fes, ajo që është më e rëndësishme. Dhe pastaj gjërat vin duke u përshkallëzuar. Nëse të kesh, ketë bësh me një bashkëshortë e cila është larg fes dhe besimit. Qëra Zoti nuk e beson ashtu siç duhet. E cila ditën e gjykimit, ringjalljen në xhenetën dhe në xhahenem i nuk e beson ashtu siç duhet. Namazi nuk e fal ashtu siç duhet. Sunetet nuk e këzëtojnë Në fjallorin e saj Sunetet e namazëve E të tjera probleme që mund të ket Unë më ndoj se duhet Filu me gjonë më të rëndësishme Që është Mbushja e zemrës me iman Dhe me besim Thënë, ndryshë ka nevoj Që dikusht t'i flasi për fej dhe për besim Dhe nuk është da veti Pra aftesa e njëzën fej Thjesht me i folë për fej Po më një asësi i fletë, koha kur i fletë dhe ka të bëjë shumë o vlezër rrugët që ne mundohet më ta qënë fendë të kënjërëzën. Përgjëmëri Zotët sallallahu aleyhu sallem, ka përdor përgzimin, ka përdor një oftimin, ka përdor këshillimin, Ka përdojrë debatin dhe dialogun I ka lën njëzit që të shprehen për dyshimet e tyne Dhe për gjonët e pa qarta që i kam Pas ta i mendojnë duhet shku këtë e lënë vejla Pa e në shumë gjonët tjera për para Anë qovë se e beson Zotë në ashtu si që duhet E beson botën tjetër ashtu si që duhet E beson gjenet në ashtu si që duhet E beson gjenemi në ashtu si që duhet e beson islami se feja e vetë me e vërtete pranuart e këzote, ashtu së si shduhet fillon dhe zbaton urdresat namazet tjere tjere ashtu së si shduhet me agjerimin e amazonet ashtu së si shduhet ka një ka të regullt për ledzimin e kuranit ashtu së si shduhet dhikrit, ashtu së si shduhet vind gjërë për staj është punë i mani dhe besimi pëse ti nuk isheft të lenovelat se nuk të le një manë dhe besimi sepse të kam të haram kam të shëthurje kam të probleme cilat shumë mirë mund të ndikojnë të kënjëri ju edhe nëse janë turke se të kushtat turke janë halal janë therë me bismillah qitë e ka turke arabe në momentin që ka shëthurje në momentin që ka Thënë, në ju e dini shumë mirë, dhe më thëmë, nëse keni gjuar se qëra kam këto telenovela Ka trati bashkështore Ka përzirë e me meshkërishme femër Ka dashuri dhe dashuri qka Ka sakrifikim të familjes dhe bashkështësis Për hirë takimeve, për hirë dashurive, për hirë gjëra vë shilindin Si pasoj e përzirje, si pasoj, si pasoj, si pasoj, si pasoj e tjera, tjera Or vet burri ftohet nga bashkëortja e tij ku shef gjona të tilla. Një alternativë, pra shejtani ju ka sjell në shtëpi njerëzën një alternativë si të dalin nga shejtëria e bashkëortësisë, nga shejtëria e familjes. Është një alternativë. Ti i ndjen këto se ke iman dhe besim. Atë punon me grunda të më bashkëortën tënde që të arrijë edhe në këtë fazë. Ti si ke arrit në këtë fazë? Vallaj nga marrëca kam shkuar mësimë rregullisht. Kam ndjek mësimë rregullisht. Kam djuq kasetat e islamit rregullisht. Kam lexuar libra rregullisht, kam përmendur Zotin, kam filluar ta lexoj Kur'anin vetë në original, ashtu siç ka zbritur Zoti etj etj. Atëherë puno me kraunën tjetër. Shumë për vëllëzëve i, i lej ngjatë ty në masdore dhe pastaj ju thon që as bën në haram. Kjo haram, gharam dhe shkon puna pastaj deri ti vaz deri ndarë. Pse? Sepse nuk e ka, ka dhe në fejnë, ashtu se shduat në përshkallëzim, me renditje, nuk ka punuar që të shtohet besimi. Kështu që unë e që i kshilë është që gratë me i trajtu mirë, me i kshilu për i rëtë zotit, edhe me punu dhe me boshka që të da ashtu që të shtohet besimi grave, se në momentin që do të shtohet besimi, nuk do të keshë marë problemet tila. Më shpesë në zotit gjithë në gjithë alëm. Këse në në disa gjona pasaj që këthehem tek aftësia e burit për bindje. Aftësia e ti për komunikim, për të qeni hapur, për debatuar, për komunikuar, për të jam bushur mendje në fundi e fundit, me logik. Këto dy orë, ose këtë orë, që grya për kushtohet në të renoven, mund të kushtohet kujdes fëmive të sajt, mund të shkoj të kënona vetë, mund të shkoj për të këfarefisi vetë, të këgjaku vetë u kujdeset për familjen më shumë për bashkshortin e saj. Sikur ta kalojë të këto gjysmë ore ose këto 45 minuta me bashkshortin e saj në dhomën e saj, do të ishte më mirë për të dhe për bashkshortin e saj. Amba edhe bashkshorti duhet t'i ja afroja asaj këtë mundësi. Se burri thot gjithë ditën punë, kur vjen në shtëpi thot jam i lodh, japon nuk dua zhurmë, ku dëgjon etje etje. Edhe do të zgjen një moment ku do të qetësohet. Se burri nuk po e ka e bhagu. Ne i mësusë gjithmonë me e gjithë gabimin këtë tjetëri, kërse unë jam që i e kërkoj e gabimin këtë tjetëri. Pra gjëra duhet vind me bindje, gjëra duhet vind me shtim të imanit dhe besimit. Unë ta tha shpyëtjen, pse ti nuk e shëftërë në në vejlat? Jo, unë nuk e shopë se ti që ka kështu, ka kështu. Atëherë, punëm e kërëntatë që edha e ta ndjej këtë që ti ndjej. Thjeshtë është punë, duhet me punë. O menj ahsanu qol min men daa ila allah wa min salihan wa qala innani nus ka m tmir thot zoti sa aj niri icili ban vepra tmira per vete dhe i fton njerzet per tek zoti e njeriu qe meriton msho m bamirsi es bashkortsja jote nse ka njeriu qe meriton t ftohet tek zoti es gryja jote bashkortsja e Po me formën, me mënyrën e duhur, është nëse që duhet. Lidhe gruan tënde me motra besintarët dhe voçme. Qoje gruan tënde në ato vende ku jepet mësim për fendë, të kuptoj se qësht feja dhe gjërsine fejës. Ndo shta në atë vend ku jeti, je vetëm ti dhe gruajot e musliman. Dhe nuk ka një ambjen për shtachën që këshillon apo orienton. Për kundra zi nesme në takohen gratë shohët, dhe ju të tha e pe, e zeli, në qëri tha e zeli, pesi u lidhë e zeli, e gjeli, e kasemi, e murati, e ferhati, e gjaviti, e gjaferi. Pra mund tjet, a ishja, a tigja, ku di gjion, pakten e në të mësu njërzit, emra mëslimon që të pakten. Alla o mëslimon.